Orizonturi roșii Pista 29 Propria sa coloană A5-a Ceaușescu a mers seara la Ambasada Română pentru mult așteptată întâlnire cu emigranții români din Statele Unite și Canada. La începutul anilor 70, când Ceaușescu a aflat că România are peste 600 de mii emigranți peste hotare, a devenit foarte interesat în A5 a 5 coloană a lui Adolf Hitler. Faptul în sine nu era prea surprinzător, deoarece Ceaușescu a studiat întotdeauna carisma lui Hitler și a analizat de repetate ori filmele originale ale cuvântărilor lui Hitler. Câteva dintre filme, ca cel cu cuvântarea de deschidere a Jocurilor Olimpice din 1936, a devenit parte din colecția permanentă de la reședința lui Ceaușescu. Stilul lui Hitler i-a făcut plăcere lui Ceaușescu. Cuvântările ultimului erau încărcate cu același fel de virmuezen. Trebuie. trebuie să facem asta, trebuie să facem aia, strigate la ascultătorii săi și însoțite de gesticulări ale mâinilor și de bătutul cu pumnul în masă. Cea mai izbitoare asemănare însă este felul în care Ceaușescu atinge coarda naționalistă a ascultătorilor săi. În aproape fiecare cuvântare, el amintește de originile poporului român, ca a fiind mândri războinici romani și daci și despre continuitatea lor de 2000 de ani, exact ca Hitler, care a vorbit tot timpul de arieni și Nibelunci și a proclamat un Reich de 1000 de ani. Cuvintele suveranitate, independență și libertate apar cu regularitate în propaganda lui Ceaușescu și apelează la același soi de mândrie națională rănită pe care germanii au simțit-o după primul război mondial dându-i lui Hitler posibilitatea de a veni la putere, zbierând despre libertate și patrie. Ceaușescu îi învață mereu pe români că numai prin multă muncă grea se poate realiza libertatea țării. Așa cum Hitler a proclamat, cu Arbeit macht frei, munca te face liber și a afișat cu cinism această rozincă deasupra porților lagărelor de la Auschwitz și Dachau. Vocabularul propagandistic al lui Ceaușescu este atât de îndoctrinat, încât chiar și în toastul său de miercuri, pentru Jimmy Carter, la Casa Albă, el s-a lăudat că de aproape 2050 de ani, de la înființarea primului stat DAC, românii au luptat să fie liberi și vor fi liberi întotdeauna. Din punctul de vedere al lui Ceaușescu, A5 a cincea coloană a jucat un rol important în portretizarea lui Hitler în lume, ca fiind un conducător legendar. De aceea a vrut Ceaușescu să aibă propria lui coloană A5 a 5 o armată de emigranți simpatizanți în țările occidentale. El consideră că toți emigranții, cetățeni români, trebuie să fie subordonați legilor române și obligați să promoveze, să apere și să sprijine politica Bucureștiului, exact așa cum a făcut Hitler. În concepția lui Ceaușescu, Biserica Ortodoxă Română trebuie să pătrundă în sufletele și gândurile emigranților, exact ca și microfoanele, cenzura corespondenței și agenții securității. De aceea, el a ordonat preoților care erau fie agenți sub adâncă acoperire a ID-ului sau agenți care urmau să fie trimiși peste hotare pentru a prelua bisericile emigranților și a congregațiilor lor a indoctrina pe emigranți, și să aducă în tăcere organizațiile lor sub controlul Bucureștiului. În noua coloana a cincea românească, care a pornit să fie creată la începutul anilor 70, Ceaușescu a prevăzut nu numai un instrument folositor în complotarea împotriva vestului pentru răspândirea rumorilor și a dezinformării. Pentru el și Elena, aceasta era presupusă să fie un spectacol care să prezinte vestului fețele lor zâmbitoare. Când cum mi-a dat instrucțiuni pentru întâlnirea sa cu românii americani, a ordonat ca niciun efort sau cheltuială să nu fie precupețite pentru a o face o ocazie grandioasă. Să fie acolo toți agenții tăi, mai ales preoții. Scrie cuvântările pentru ei și învață-i cum să le citească. Un congres festiv al partidului din America, asta e ceea ce trebuie să fie. stați tie din Washington, New York și Ottawa, au petrecut săptămâni pentru a-i selecta pe participanți, plătind cheltuielile pentru unii dintre ei, punându-i în temă pe vorbitori și pregătind cele mai multe din cuvântările lor. În această dimineață i-am prezentat lui Ceaușescu un raport scris de mână, descriindu-i pe participanți cu sumare biografice ale vorbitorilor, incluzând contribuția lor ca agenți și esența discursurilor lor, în care el a făcut numai câteva schimbări. În acea seară mai mult de 250 de emigranți români au fost invitați să-l întâlnească pe Ceaușescu la Ambasada Română. Cu câteva ore mai devreme am dat serviciului secret al Statelor Unite o listă cu numele lor. Această listă a fost un buchet unic de agenți DIE adunați din Statele Unite și Canada. Printre ei erau membri ai diferitelor biserici, reprezentanți ai organizațiilor emigranților, create și finanțate de die. 12 persoane au ținut cuvântări de laudă și fratare, patru din ei fiind preoți. În conformitate cu Florea, numai unul din vorbitori nu era agent al die. Atmosfera întâlnirii, care a fost continuu hrănită din abundență cu mâncăruri tradiționale românești și cu băuturi, a devenit tot mai caldă și mai caldă, odată cu trecerea timpului. Flatarea fusese cheia succesului serii și participanții, atât de grijului oaleși, s-au depășit pe sine. Ceaușescu, în al nouălea cer, a ținut o cuvântare entuziasmantă și patriotică, care să atingă coardele inimilor ascultătorilor. El a încheiat cu o chemare vibrantă a asistenței la ajutorarea patriei și a partidului comunist român. Contrar obiceiului său, Ceaușescu n-a ieșit, până ce ultimul emigrant participant la întâlnire a plecat. El și Elena au savurat apoi o sticlă de șampanie împreună cu personalul ambasadei, cerându-le să lucreze mai tare și mai bine pentru a-i face pe toți emigranții români din Statele Unite la fel de loiali față de patrie ca și cei care au participat la întâlnire. În drum spre Blair House mă aflam în mașina lui Ceaușescu. El și Elena, strălucind de căldură, din cauza șampanii și a laudelor, s-au cuibărit în câte un colț al limuzinei. A fost exact ca un congres al partidului, a spus Ceaușesc încântat. Băieții tăi au făcut o treabă bună, Pacepa. Continuă, a spus Elena cu dezaprobare. Vrei să spui că congresele partidului sunt puse în scenă de fantomele lui Pacepa, care lucrează din culise? Tu ești atracția magică. Oamenii călătoresc de peste tot, numai ca să dea mâna cu tine și cu mine. Vendeta împotriva arhiepiscopului Întors la Blair House, Ceaușescu s-a dus la bibliotecă, a dat drumul stereoului și a cerut jocul de șah. Clericul a arătat bine în costumul său de maimuță. Ce fel de muncă face el? A început Ceaușescu deschizând jocul. El se referea la Arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe Române din Statele Unite și Canada, ce fusese trimis din România ca să preia controlul bisericilor emigranților din Statele Unite și Canada. În raportul scris de mână de stația din Washington, pe care l-am predat lui Ceaușescu în acea dimineață, exista un capitol substanțial despre contactele prolifice ale Arhiepiscopului cu Dieul, ca agent vechi, ce fusese folosit cu succes de-a lungul anilor, în care a trăit la misiunea română din Ierusalim și la mănăstirea Sfântul Tihon din Sud-Canan, Pennsylvania. Activă și productivă, în conformitate cu Florea. Avem nevoie să-l facem agent secret cu acoperire bună, la fel cum am procedat cu predecesorul său. Înțeles? Da, tovarășe! Predecesorul era arhimandritul Bartolomeu Anania, un vechi ajutor al dieului, care a fost trimis cu ani în urmă ca să preia un ziar religios numit Credința și al folosi pentru influență. Dieul l-a rechemat în 1974 din cauza unor rapoarte că intenționa să rămână în Statele Unite. Dacă acest lucru se întâmpla, el putea compromite folosirea clericilor cu grad înalt ca acoperire pentru agenții DIE, ceea ce Ceaușescu voia să păstreze în cel mai mare secret. Trebuie să-l facem pe episcop, colonel sau chiar general și pompează în el cât mai mulți bani posibil. Cu bani poți cumpăra orice în America, inclusiv bisericile. Câți emigranți avem acolo? Peste 300 de mii. Lui Ceaușescu îi place să audă această cifră, desigur impresionantă, conform standardelor românești. Câți avem în computer până acum? În jur de 100.000. mii, când vor fi incluși toți cei 300 de mii, a continuat el încercând să-mi sustragă atenția de la joc. 16 până la 18 luni. Ne-a trebuit un timp până să pornim proiectul. Acum este doar o chestiune de a programa datele. În 1975, Ceaușescu a dat ordin ca Dieul să organizeze un inventar computerizat al tuturor emigranților care erau români sau a doua generație de români, aranjați după țara de reședință, profesiune și locul de muncă. Era un proiect ambițios, ce urma să fie îndeplinit pe baza evidențelor consulare, a datelor de cenzură, a corespondenței și a surselor de spionaj. Ceaușescu considera acest lucru ca fiind cel mai important pas spre crearea coloanei sale A5 a 5 și-a dat ordin ca să fie terminat într-o perioadă de timp care să nu depășească 5 ani. 300 de mii este o adevărată armată, a remarcat Ceaușescu după ce a împins discret înainte una din piesele sale, deși nu era rândul lui. Dacă numai 10% lucrează în industrie și fiecare dintre ei ar putea rezolva numai o problemă tehnologică pe an și aceasta e o cifră ridicol de joasă, noi am putea economisi un milion și jumătate de dolari pe an. Și dacă numai un procent ar intra în politica americană... ...mii de activiști politici în America. Ce zici de asta? Ceaușescu a comandat vin și o farfurie cu preferatele sale roșii, ceapă și brânză. Ce-i nou în legătură cu preotul pe care l a trimis aici, Via Italia, cu câțiva ani în urmă? Avram... Cel care a avut o poveste atât de mișcătoare despre persecuția familiei sale sub comunism în România. Crevetel la mic și gras, care n-a fost încă în stare să învețe engleza. Dar a ținut astăzi o cuvântare drăguță. Avram, tovarășe, Flora raportează că el a preluat o biserică în Detroit și este acum unul dintre cei mai activi agenți de influență printre emigranți. Ți-am spus eu acest lucru când m-am întâlnit cu el în prima mea vizită aici. El are și retenia unui țăran român și este foarte devotat și nu va uita niciodată cine este stăpânul. Ai grijă de el. Da, tovarășe. El trebuie folosit de asemenea împotriva lui Trifa. Fiecare agent trebuie însărcinat cu distrugerea acelui porc murdar și reacționar. Ceaușescu a explodat. Nu voi putea dormi până ce nu-l văd aruncat din În America, înlăturat ca un gunoi. Când un paznic a venit să raporteze că Elena terminase cu masajul și îl aștepta pe Ceaușescu, încă îl înjura pe Trifa. Trebuie să-l strivim ca pe un vierme," a spus Ceaușescu, bătând cu piciorul în podea, înainte de a părăsi biblioteca, ca pe un vierme. Valerian Trifa, un cetățean american naturalizat, era arhiepiscopul Episcopiei Române Ortodoxe al Americii, cuprinzând cele mai multe dintre bisericile emigranților din Statele Unite și Canada. Mai exista și un alt episcopat român, mult mai mic, în Statele Unite, care a fost preluat de die. Acesta era condus acum de un agent de încredere din București, căruia i s-a dat titlul de arhiepiscop misionar ortodox în Statele Unite și Canada. Ceaușescu intenționa ca ultimul să preia parohiile și congregațiile lui Trifa. În ciuda presiunii exercitate asupra lui, de-a lungul anilor, Trifa a refuzat să fie subordonat regulilor politice și canonice ale Bucureștiului. Trifa a atras atenția lui Ceaușescu în februarie 1972, în prima zi când Ceaușescu a preluat Dieul. Generalul Gheorghe Boianu, pe atunci responsabil cu operațiunile Dieului împotriva emigranților, S-a plâns vehement despre neputința autorităților române de a-l subordona canonic. Recrutează-l ca agent, a întrerupt Ceaușescu raportului Bolanu. Am încercat, dar este încăpățânat ca un catâr. Nu aveți nimic compromisător despre el? Avem tovarășe Ceaușescu. Când Trifa a emigrat în Statele Unite în 1955, nu a dezvăluit faptul că a fost pe timpul studenției membru al organizației fasciste Garda de Fier. Avem dovezi serioase în legătură cu aceasta. Șantajați-l! amenință -l că vei informa autoritățile americane dacă nu cooperează cu noi, a spus Ceaușescu. Am făcut acest lucru, dar Trifa a refuzat cu încăpățânare, a răspuns Boianu. Ce fel de dia avem noi dacă nu putem recruta o epavă de preot? Cum putem spera vreodată să recrutăm un prim-ministru? a strigat Ceaușescu. Ziua următoare, Ceaușescu l-a chemat pe bolanul la mine și ne-a cerut să-i raportăm ce se știe despre activitatea lui Trifa ca membru al gărzii de fier. Investigațiile dieului au determinat că Trifa s-a înrolat în garda de fier pe la mijlocul anilor 30, devenind legionar la o vârstă foarte tânără. S-a aflat de asemenea că fiind un membru vechi și de încredere, garda de fier l-a sprijinit să devină conducătorul a două organizații studențești cu scopul de a le transforma în grupe legionare și că în 1940 a devenit pentru scurt timp editorul ziarului Gardei de Fier. O sursă a securității a raportat că în seara zilei de 20 ianuarie 1940, Trifa a ținut o cuvântare aprinsă în fața câtorva mii de studenți adunați în fața Universității din București și că dimineața următoare Garda de Fier a început o revoltă armată pentru a prelua puterea în România. Rapoartele arhivei despre această rebeliune, care a avut un caracter puternic antisemitic, dădeau detalii despre programul organizat de detașamentele morții ale Gărzii de Fier în secțiunea evreiască a Bucureștiului. Înfrângerea rebeliunii de către guvern și ajutorul acordat guvernului de către Berlin, care considera garda de fier, deși o organizație nazistă, a fi anarhistă. Arhivele arată de asemenea că guvernul a arestat pe cei mai mulți membri ai gărzii de fier și a condamnat, deși unii din conducătorii ei au fugit în Germania, care le-a acordat azil. Acest grup, din care făcea parte și Trifa, a fost condamnat la București în lipsă. Rapoarte mai recente ale dieului arată că după al doilea război mondial, Trifa a rupt contactul cu garda de fier și că după 1955, când a sosit în Statele Unite, el și-a dedicat viața preoției. Ele arată de asemenea că ura sa față de comunism l-a făcut să refuze cu încăpățânare orice formă de cooperare cu Bucureștiul. A fost implicat în programul Gălzii de Fier împotriva evreilor? A întrerupt Ceaușescu raportul Ceaușescu raportului Bolanu, evident neplăcut impresionat de ultima sa parte. Nu în conformitate cu dosarul său. Nu-l putem vedea pe Trifa expatriat numai pentru că a fost un membru al gărzii de fier. Trebuie să-l facem criminal nazist. Continuă săpăturile, a spus el, lăsându-ne să plecăm. Investigațiile extensive ale dieului au avut ca rezultat concluzia limpede că Trifa nu a fost amestecat personal în crimele sau încercările de asasinare. Refuzând să accepte acest lucru, Ceaușescu a spus securității interne să conducă o nouă investigație, dar rezultatul a fost același. La acest punct, Ceaușescu personal a luat problema în mână, ordonându-i lui Bolanu să organizeze o operațiune cu scopul obținerii denaturalizării lui Trifa și a deportării sale din Statele Unite ca criminal de război nazist. Ceaușescu a ordonat de asemenea ca agenți de influență și cei sub acoperire de preoți să fie trimiși în Statele Unite și Canada în vederea prelorii gradate a episcopiei lui Trifa. Portretizarea lui Trifa ca și criminal de război a fost un proces lung care a urmat după scrisoarea cu linii directoare primită de la KGB despre cum trebuie mânuită o astfel de operațiune. Mai întâi, stabilirea cadrului general oribil al crimelor comise, de fapt de către altcineva, pentru a readuce în mințile supraviețuitorilor acele amintiri spâșietoare. Apoi, unul dintre adevărații măcelari ai timpului va trebui selectat, unul care era acum mort, al cărui stil de ucidere a fost caracteristic, astfel încât supraviețuitorii să și-l poată aminti, iar crimele sale vor trebui atribuite persoane vizate. În cazul Trifa, serviciul românesc a ales un asasin din garda de fier care își împușca victimile în timp ce călătorea în atașul unei motociclete. Într-un fotomontaj minuțios întocmit, capul respectivului om a fost înlocuit cu cel al lui Trifa într-o fotografie destinată publicării în vest și pentru folosirea ca cea mai sugestivă dovadă împotriva lui Trifa. Au fost compuse scrisori și alte declarații sub îndrumarea unui psiholog și atribuite unor oameni de mult decedați, unii din ei au murit în închisorile comuniste și câtorva agenți care trăiau în România, unora dintre ei, permițându i să mai târziu să emigreze. Toate aceste declarații îl înfățișeau pe Trifa ca pe un monstru vicios, dând detalii convingătoare despre felul în care a dat ordin ca locuintele, prăvăliile și sinagogile evreiești să fie incendiate, iar evreii să fie torturați și uciși și despre faptul că el însuși a fost văzut ucigând evrei. Textul a fost desemnat să-i convingă pe supraviețuitorii trăind în vest că recunosc unele detalii ale acestor scene petrecute cu peste 30 de ani mai înainte, și să-l indice Petrifa ca autor al faptelor. La sfârșitul anului 1972, Dieul a informat indirect Petrifa că Statele Unite și Israelul au cerut în secret de la guvernul român dovada legată de activitatea sa nazistă. I s-a oferit protecție în schimbul cooperării sale cu Bucureștiul. Tentativa de recrutare a eșuat, așa cum au eșuat și cele anterioare. La începutul anului 1973, Ceaușescu a decis să înceapă operațiunea de compromitere indirectă a lui Trifa, făcându-o să pară acțiunea organizațiilor evreiești și a Guvernului Statelor Unite. Eu nu vreau să fiu prins, a spus el, în cazul în care Guvernul american studiază mai îndeaproape dovada existentă împotriva lui. Un alt agent, Die, care trăia în Europa de vest și care era de asemenea evreu, a fost curând introdus în această operațiune pentru a furniza câtorva organizații internaționale evreiești dovada despre rolul personal al lui Trifa în asasinarea evreilor. Acest evreu a fost convins că el este a doua sursă independentă de confirmare a informațiilor din prima sursă. În 1974, Ceaușescu a ordonat ca legătura Marcu Eșahanu să fie folosită pentru a implica serviciul de spionaj israelian în această operațiune, la întâlnirea de la București, Marcul a informat pe Esa Hanu că dieul a strâns o dovadă spectaculoasă împotriva unui criminal nazist care se ascundea în Statele Unite sub identitatea unui cleric cu rang mare. În povestea lui Marcu, guvernul român însă a decis să nu acționeze împotriva acestui om, de teamă că intervenția lui directă împotriva episcopului ortodox ar putea fi interpretată ca un alt atac comunist împotriva religiei. Iesahanu a devenit deosebit de interesat în acest caz de când a descoperit că criminalii naziști au fost întotdeauna sarcina principală a serviciului de spionaj israelian. Ca urmare a cererilor repetate și a acordului ferm al lui Asahanu de a nu se amesteca România, Marcus a lăsat convins în final de a-i da copii ale documentelor, dar numai ca un gest personal, nu cu aprobarea guvernului. Spre mijlocul anilor 70, soția rabinului șef al României, Moses Rosen, a fost arestată la Londra pentru faptul de a fi furat dintr-un magazin. Ea era de fapt o cleptomană. Ceaușescu a dat imediator din carabinul Rozen să fie folosit împotriva lui Trifa, în schimbul ajutorului dat în rezolvarea problemei soției sale și a păstrării secretului incidentului. Șeful de atunci al DII-ului, Nicolae Doicaru, era personal însărcinat de către Ceaușescu cu manipularea lui Rozen. În conformitate cu Doicaru, Rosen era de acord să coopereze, a fost trimis imediat în Statele Unite pentru a crea un climat public împotriva lui Trifa și mai târziu a fost folosit de repetate ori pentru a ajuta Bucureștiul în alte operații din vest. Eforturile lui Ceaușescu au dat roade în 1975 când un proces de denaturalizare a fost intentat împotriva lui Trifa la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Detroit. Washingtonul a cerut Bucureștiului să coopereze în timpul procesului, dar Ceaușescu a rămas credincios deciziei sale inițiale. A aprobat atunci ca numai unele documente să fie predate autorităților americane, în principal cele datând din vremea dinaintea prelorii României de către comuniști și a hotărât să evite un amestec direct. În 1976, Ceaușescu a dator din noi tentative de reclutare a lui Trifa să fie făcute, de data aceasta sub presiunea acțiunii judecătorești împotriva lui și al unei cereri oficiale a Statelor Unite ca Bucureștiul să coopereze la proces. Șeful brigăzii emigranților din cadrul dieului, colonelul Constantin Afrim, un fost consul sub acoperire în Statele Unite și adjunctul său, colonelul Nicolaes Poriș, alias Pătaru, au fost direct implicați. Discuțiile cu Trifa s-au dovedit a fi fără succes și Ceaușescu a hotărât în final să pună în mișcare întreaga operațiune de extradare a lui Trifa din Statele Unite. După ce am primit azilul politic în Statele Unite, am raportat autorităților americane despre vendeta lui Ceaușescu împotriva lui Valerian Trifa, pentru motivul că refuza să subordoneze Bucureștiului, episcopia sa, ca și despre falsa dovadă împotriva lui, fabricată de vie. Fotomontajul a fost în curând localizat și falsificarea confirmată. În 1979 însă, noul birou pentru investigații speciale din cadrul Departamentului de Justiție l-a considerat că are destule dovezi de că Trifa era într-adevăr un criminal de război nazist și a înaintat cazul la tribunal un an mai târziu. La sfârșit, Trifa a predat de bunăvoie actele sale de naturalizare și în august 1984 a fost deportat din Statele Unite. În ianuarie 1987 a murit din cauza unui atac de cord în Cascais, Portugalia, unde se refugiase.